Johannes að Guðspjall, tíundi kapli. Sannlega, sannlega segi yður. Sá sem kemur ekki um dyrnar inn í sauðabyrgið, heldur fer yfir annar staðar, hann er þjófur og ræningi. En sá sem kemur inn um dyrnar er hirðir sauðana. Dyravörðurinn líkur upp fyrir honum og sauðinir heyra rust hans og hann kallar á sína söði með nafni og leiðir þá út þegar hann hefur látið út alla söði sína feran á undan þeim og þeir fylgjónum af því þeir þekja rust hans en ókunnum fylgja þeir ekki heldur flýja frá honum því þeir þekja ekki hrust óknugra Þessa líkingu sagði Jesús þeim En menn skildu ekki hvað það þýddi sem hann var að tala við þá Því sagði Jesús aftur Sannlega sannlega segji yður ég er þirr sauðan Allir þeir sem á undan mér komu eru þjóvar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 Líf í fylstug nægð. Ég er góði hirðirinn. Góði hirðirinn leggur lífsitt í sölutnar fyrir söðina. Sá sem er leiður og korki er hirðir nýja á söðina. Hann flýr og yfirgefur söðina þegar hann séur úlfinn koma og úlfurinn hremmir þá og tvistrar þeim. Enda gætir hann sauðana aðeins fyrir borgun og er ekkert andum þá. Ég er góði hýrðurinn og þekki mína og mínir þekka mig eins og fadurinn þekki mig og ég þekki föðurinn. Ég legg lífmitt í sölunar fyrir sauðina. Ég á líka aðra sauði sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi. Fá þær mær einnig að leiða þið mun neira raust mína og það verður ein hjörð ein hjörðir faðirinn elskar mig af því ég legg líf mitt í sölurnar til þess ég fáiu það aftur engin tekur það frá mér ég legg fa sjálfur í sölurnar ég hef valt til að leggja það í sölunar og vald til að taka það aftur. Þetta hefur fadir minn bóði mér. Þessi orð urðu til þess að aftur kom upp ágreiningur með mannum, um Jésu. Margi sögðu hann hefur ítlan anda og er gengin að vitinu. Hvað eru þið að hlusta á hann? Aðrir sögðu Þessi orð mælir enginn sá sem hefur ytlan anda. Mundi ytlur andi geta gefi blindum sín? Nú var vikstu hátíðin í Jerusalem og komin vetur. Jésús gekk um í sunnagöngum Salomons í helgidóminum. Þá söpnuðust menn umman og sögðu Hver lengi lætur þú okkur í óvissu? Ef þú ert kristur, þá segðu okkur það berum orðum. Jésús svaraði þeim. Ég hef sagt ykkur það, en þér trúið ekki. Verkin sem ég geri í nafni föður míns vitna um mig, en þér trúið ekki, því að þér eru ekki úr hópi sauða minna. Mínir sauðir heyra röst mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Ég gef þeim eilíft líf og þeir skuli aldrei að eilífu glatast og enginn skal slíta það úr hendi minni. Fadinn minn sem hefur gefið mér þá er meiri en allir og enginn. Getur slítið þá úr hendi föðurins. Ég og fadurinn erum eitt. Menn tóku aftur upp steina til að gríta hann. Ég svo smælti. Ég hef sýntið um mörg góð verk frá föðum mínum. Þeirri hvert þeirra verka viljið þér gríta mig. Þeir svörðu honum. Við grýtum þig ekki fyrir góð verk, heldur fyrir guðlast. Þú gerir sjálfan þig að guði þótt þú sértaðins maður. Jesús svaraði þeim. Er ekki skrifað í lögmáliðar? Ég hef sagt þér eru guðis. Og rittningin verður ekki feltur gildi. Ef lögmálið nefnir þá Guði sem Guðs orð kom til, segið þér þá við mig sem faðirinn helgaði og sendi heiminn að ég Guðlasti að því ég sagði, ég er sonur Guðs. Ef ég vinn ekki verkföður míns, skuluð þér ekki trúa mér. En ef ég vinn þau, þá trúið verkonum. Þótt ég trúi mér ekki, svo að þér skiljið og vitið að faðirinn er í mér og ég í föðurnum. Nú reyndi þér aftur að grýpa hann en hann gekk úr greipum þeirra. Jésús fór aftur burt yfir um jórdan, sem Jóhannes hafði fyrrum verið að skýra og var þar um kýrt. Margir komi til hans og sögðu, víst gerði Jóhannes ekkert tákn en allt er það satt sem hann sagði um þennan mann og þarna tóku margir trú á hann.